Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração pelos dons do Espírito Santo. Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que, iluminado pela luz celeste da vossa graça, Bem entenda as sublimes verdades da salvação e da doutrina da santa religião. Jesus, Jesus, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Glória a vós, Senhor. Assim está escrito... Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naí. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Saúde e paz para você meu amigo, minha amiga, rezando sempre pelas ondas do rádio, no grupo de amigos do WhatsApp e pelo portal repórtercatólico.com.br. Olha, assim como sentiu compaixão da viúva da cidade de Nain, Jesus continua hoje olhando para as mães que choram pelos seus filhos mortos pelo mundo e continua fazendo milagres no meio do seu povo. A cena descrita nesse trecho do Evangelho retrata fielmente o que acontece no mundo de hoje. Quantas mães também que choram e acompanham o filho morto pela falta de esperança, pela droga, pela desarmonia, pelas frustrações. O caixão significa para nós tudo o que prende, escraviza e oprime. De uma maneira geral, o pecado é o caixão que nos atrela e nos faz parecermos mortos e sem esperança. No cenário descrito por Lucas, Jesus tocou no caixão e ordenou ao jovem que se levantasse e ele sentou-se e falou. Ao tocar no caixão do morto, Jesus tocou no que o aprisionava e o impedia de ser livre para caminhar. Assim também Ele faz com cada um de nós que ainda estamos presos nos nossos pecados, isto é, a tudo que nos impede de caminhar livremente em busca do projeto de felicidade que Deus já traçou para nós. Por isso, mesmo diante da morte precisamos manter viva a chama da nossa fé em Jesus Cristo que está sempre perto e continuamente a compaixão de nós Peçamos ao Senhor que ele opere milagres ao nosso redor Que ele enxugue as lágrimas de todas as mães que choram pelos seus filhos E ao mesmo tempo Que ele levante todos os jovens e as jovens Que se sentem desanimados, desanimadas Pelo peso que o mundo põe às suas costas Assim Nós também poderemos testemunhar os milagres que acontecem ao nosso redor e anunciar como aquele povo, Deus veio visitar seu povo.